Seguim la sintonia de radio Palafrogeix, senyores i senyors. Anem a parlar ara amb un personatge que ens ha acompanyat al llarg de tota aquesta temporada passada. Parlem a nivell futbolístic, setmana rere setmana, i que eh, també li arriba el moment d'acomiadar-se de, de la nostra audiència. Eh, parlem amb en Jaume Paretes, ex exmíster, ara sí que ho podem dir-ho, del Futbol Club Palafrogeix. Jaume, bon dia, benvingut. Hola, bon dia. En Jaume eh, ha acabat la seva etapa amb el futbol club a Frugeni, una decisió que nosaltres particularment ens ha sorprès, però que ell ens acabarà d'explicar com s'ha produït. Què ha passat, en Jaume? Bé, doncs eh, la decisió ha sigut per part de la, de la directiva, no, no hi ha res més, I jo també, si et dic la veritat, no, no, també em va sorprendre, perquè considerava que ja hem fet eh, bé les coses durant tot l'any, més enllà de que l'objectiu era, era pujar, que jo ja ho sabia això, uh, però bé, jo creia que s'havia aconseguit muntar un equip, tenir la gent implicada, tenir la gent convençuda, uh, i evidentment doncs, quan comences de zero amb una plantilla nova que l'has d'animar i, i, i fer doncs, que que juguin, no? amb una idea que imposes nova, totalment diferent del que ve de, dels anys anteriors, doncs és difícil que els resultats sortin, ens va anar de, de molt poc, però però bé, la decisió que a mi, que a mi se'm va donar doncs, va ser aquesta, no? va ser que, que no seguia, doncs bé, res a dir, si el que decideix està per sobre teu i, té, i ho té clar, doncs res més, agrair, donar la mà i, i ja està. Eh, la llàstima és que no es pugui treballar amb un projecte el temps necessari, no? Ah, correcte, clar, això és el que, el que sempre ens trobem, no? Els que tenim ganes de muntar equips que, que no fan el futbol fàcil de la pilota llarga, sinó que, que requereix doncs, de prendre una forma de jugar diferent, sobretot quan l'herència el, que agafes doncs, no és aquesta, Uh, evidentment doncs, les coses no s'aprenen un dia per l'altre, tots ho sabem I, i sempre es demana un punt de paciència sabem que en aquests equips que, que l'objectiu és pujar la paciència normalment uh, uh, és curta en aquest sentit i que l'objectiu està per sobre de la, de la resta uh, però bé el que, el, el que decideix doncs, valorar valora altres coses i la Junta va a valorar doncs, uh, que potser era millor un canvi sí, dir. era una obligació pujar? ho era, uh, menys a mi és el que em van dir que, que ho era tot i que jo quan, quan vaig entrar aquí ja vaig dir que, que jo no jugaria qualsevol preu, sinó que, que ho faria amb les meves armes, amb el que sé i amb el que crec que, que ajuda, no? I, i que al final fa que el jugador siguin millor sinó no per aquest any, per l'any següent. I, I bé, doncs potser ens vam posar a més dificultat de la que hi havia, però però es veu que per la Junta el més important era, era pujar. Te'n vas molest, dolgut? No, molest no. És a dir, el, la sensació va ser una mica de dir... Més molest de decepció, no? de pensar que s'ha valorat potser poc el que, tota la feina feta i es va valorar més el, el fet de no pujar, però però bé, llavors jo sempre m'agafo les coses bones no? I, i el fet de d'haver conegut tota, tota la gent que hem conegut, futbolistes, també, de veure que ells doncs, sí que han estat contents i agraeixen tota la feina feta i per mi no ho negaré, per mi cada, cada curs de futbol és un màster, no? jo sempre aprenc Llavors, entre eh, cometes, he fet un any agrair al màxim al Palafroger tot l'any que m'han donat d'aprenentatge, de, de veure els que feia i com millorar-ho. I al final eh, marxo d'allà per ser millor entrenador i millor persona. Quins han estat els eh, teus errors i els teus encerts, Jaume? A veure, errors segurament que, que es podrien canviar bastantes coses, no? A nivell de, potser de, no de joc, però sí de petits detalls, de millorar coses que potser vam deixar al principi com més més a l'aire, no? potser ens vam centrar en coses que no hi havia i, i de fet els errors diria que són molt puntuals no? si haguéssim quedat vuitens et diria una gran llista d'errors, però quan eh, no puges ben bé per patir detalls, no? com algun penal fallat punts que s'han perdut amb eh, l'últim minut, per exemple a camp del Malgrat eh, crec que són menys no? llavors eh, jo crec que com certs encert que crec que hi ha bastants més que no pas d'errors, eh, el fet d'aconseguir implicar tota una plantilla el fet de crear un, un model de joc que parells ells doncs, era, era nou respecte a l'any anterior, que tots hi van creure, perquè tots van, van creure que era la millor opció i, i aconseguir el nivell d'implicació fins, fins a lluitar per, per l'ascens ben bé l'última jornada, no? que llavors és el, és el que hi ha i possiblement l'error l'error més gran que jo aconsegueixo que he fet aquest any va ser, eh? el del famós partit contra el 4B, que vaig estar adoptant molt i molt si, si fes jugar a Moja o no i al final vaig decidir que sí quan la, la, la millor opció era que no. Això, tant a tu com a moja, sembla que us pugui haver passat a factura. No ho sé, no sé si és el cas o no, eh? però sí que és una de les coses que hem donat voltes i, i, i bé, doncs són, ara es mira com una anècdota, no?, en un cop ha passat el temps, però sí que són coses d'aquestes que et momento, que per mi és un aprenentatge de que a vegades doncs val més trepitjar sobre segur i si no tens clares les coses, doncs... Eh, confiar més en, en, en l'instint personal que no pas en, en les veus exteriors. Mm -hmm. Sembla que me'n moja, sí que li ha... Si tu no, amb ell segur que sí. <ríe> Bé, no sé. El... Ja en parlarem ja, amb ell. No, no... Sí, parleu amb ell, <ríe> no. jo no ho desconec, la veritat és que desconec. Això amb el futbol és molt normal, no?, que se'n vagi el primer entrenador i es quedi el, el segon, quan un pensari, home, és un equip, quan si les coses s'han fet malament ho ha fet malament tothom. Bé, això són, són formes de pensar i, i de fet, jo crec que, que la cosa va, va més per aquí amb el que comentes tu, però al final eh, cadascú, cada entrenador que està el primer entrenador és el que sol prendre les decisions, el que, el que marca una mica el guió que s'ha de seguir i, i bé, doncs eh, a un canvi en aquest sentit pot anar bé, ja dic, jo crec que, que no era la millor opció perquè s'estaven fent bé les coses i es podia créixer molt sobre, sobre el que teníem, però, però bé, hi ha gent que considera que sí, hi ha gent que considera que potser millor un canvi totalment radical i agafar tota una persona de fora nova i canviar tot el que s'ha fet. Això és, és decisió personal de la, de la directiva. Saps si el, el Palafrugell Prugill voldrà apostar per la mateixa manera de jugar, el mateix, la mateixa plantilla, eh, perquè no sé si en, si en Raül veu de les teves fonts. La veritat és que ho desconec, ho desconec perquè jo crec, i personalment amb, amb el que hi ha hagut aquest any i tal com s'han fet les coses, jo apostaria per per seguir una línia similar, evidentment que l'entrenador té les seves manies i les seves coses, però jo crec que, que el normal seria apostar per alguna similar i, i ho desconec realment si la plantilla seguiran, quins jugadors seguiran, si no, i, i quina és la idea que tenen per per aquest any, de veritat, no, no et puc donar uh -huh. perquè les desconec. Te'n vas eh, a Hostalric que, que pot, ser, pot ser un rival del Palafrugill. Sí, correcte, correcte. me'n vaig a Hostelric aquest any, eh, en un projecte nou que, que volen fer, em... la veritat és que eh, agraeixo molt doncs la confiança que han, que han posat en mi, que n'hi han posat molta, i, i amb ganes de fer un projecte doncs, interessant, que, que puguem créixer com a, com a equip, que l'equip doncs, ajudi també a, a segueixi, bàsicament, el creixement de de futbol bàtig que estan fent allà, que estan fent molt bé, i, i bé, doncs, això, intentarem fer les coses bé com, com s'han fet aquí, a minimitzar els errors que, que he pres aquest any, doncs, a canviar-los i fer-los allà diferents, i, i al final, doncs, si som rivals, doncs, escolta, lluitarem al camp per, per la victòria, com, com s'ha fet sempre, i després per al camp, doncs, escoltes, cap problema, fer cerveses, com en vas un dia que feien els de Rupi. Efectivament, quan acaba el partit. <ríe> uh, L'obligació és pujar, vostè, el Ric, o no? No, no, no, no, allà l'obligació no, no, és... sí, que m'han demanat doncs, és una cosa fàcil per mi, que és implicació en el projecte, ganes de treballar i, i que, doncs, fer que, que el primer equip es converteixi en un mirall pel, pel futbol base i que la gent s'ho passi bé, que vingui, que competeixi, que aprengui i, i que la pilota vagi per terra, I això és el que m'han demanat. Llavors, escolta, jo m'encaixo perfectament en aquesta filosofia. I, i no tindrem problemes al revés. Encantat i, i molt content. A poc a poc tindrem eh, tots els exentrenadors del Palà Forgell a la mateixa categoria. Sí, no? Tots anem... Entre un pibe. Uh, sí, sí, sí, anem passant tots uh, per aquí, no? Bé, al final som gent que portem temps que, i és, un, és una cosa que, que ha de valorar el, el Palà Forgell, en el sentit que ens hauria de místers que, que tenen experiència, que, que són valorats uh, en la pròpia categoria, llavors és un bon encert per per seva. I, I per nosaltres, doncs, evidentment, no? el fet d'estar a Palafrugell et dona don un catxer, et permet aprendre i, i fa que els altres equips doncs, es fixin en, en, en un entrenador. No? Jaume, què t'emportes de Palafrugell? Moltes coses, totes positives. O sigui, des del primer dia que vaig arribar m'he sentit molt, molt apreciat, molt estimat, m'han deixat treballar tot el que he volgut, m'han tornat totes les facilitats des de, des de la directiva, des del president, fins a, a l'última persona que està allà tots els jugadors han tingut molta paciència amb, amb mi, ens han escoltat, ens han fet cas, ens, ens han convençut i a partir d'aquí sí, hi ha coses que no depenen de, dels entrenadors, no? però, però jo m'he sentit molt recusat, molt estimat, espero que la gent s'hagi passat bé, que al final és el que, el que estem aquí, que hagin après i que que el club doncs, tingui també un record positiu d'aquest any, no? que no sigui un any perdut, sinó sigui un any de creixement sinó no per pujar la categoria però almenys per per tenir una línia no? per de cara a any, als anys eh, següents, en tots els sentits, i, i que sigui doncs, eh, perquè el futur sigui millor. Això només ens demostra una cosa, que no, no només amb el nom es puja, per la Fugia ja ha un nom des de fa molts anys, però no només això serveix. Si sí que l'ha tingut el Blanes, mira per on. Sí, <ríe> però també la plantilla era diferent, eh? el Blanes mm -hmm. té nom, però per exemple, l'any passat, si no m'equivoco, per tirar -me dos anys enrere, si no m'equivoco, el Blanes va quedar novè d'una categoria tercera catalana a la qual no, el Glanes no ha d'estar en aquesta categoria llavors evidentment amb el nom no es guanya sinó que hi ha un treball darrere molt, molt fort i es escolta que els equips eh, tothom es torna competitius i és complicat efectivament amb el nom no es guanya fitxaràs algú del Palafrugell? no o Com a fitxaria sí però, <ríe> però l'altra cosa és que, eh, que el projecte del Palafrugell i el de l'Hostal Ric són diferents a part una distància gran, i, i nosaltres en allà doncs, tenim la sort de tenir, de tenir també una bona, bona plantilla, bons jugadors, i, escolta, no, la, la idea que tingui jo no és d'anar buscar ningú del Palaforgell. Jaume, et seguirem, i si ens ho permets, si estem a la mateixa categoria, de tant en tant t'anirem emprenyant perquè ens donis el, el teu consell i el seu saber sobre, sobre aquesta tercera catalana, si et sembla. Encant Encantar-hi, és per mi també ha sigut un plaer estar vosaltres a través de la, de la ràdio i, i tant, només faltaria, tens el meu telèfon i, i estic disponible pel que, pel que necessiteu. Mm, molt bé, alguna cosa més que vulguis dir a l'audiència? Bons mm, això, agraït a, a tothom, tota la gent que, que ha vingut a l'estadi, que ens ha animat quan hem demanat i, i escolta, doncs, eh, desitjar molta, molta sort, molts èxits eh, al Palà Forgell, aquesta nova temporada i a les següents i tant de bo, doncs, a final d'any eh, es pugui celebrar l'ascens que aquest any no, no ha pogut. Doncs moltíssimes gràcies. Bon dia i bons entrenos amb Mostelric. Que vagi molt bé. <laughs> Moltes gràcies a vosaltres.